Két millió saját vagyonnal nősülne? Na hallod, ezt megtartjuk magunknak? Hát akkor ezt, varró azonnal felvétetnek. Vagy ezt, eladó 44es új bagaracsizma. 44es igaz. Már majd meghaltak a nevetéstől, észre sem vették, aranka mikor szökött meg tőlük.